Välkomna tillbaka till Radio Escape Er frekvens rakt in i fantasin Jag som är tillbaka och pratar heter Danny Arling Och med oss har vi vår alldeles egna arkeologiska fyndighet Pavo Hemmingsson Ja, ja, ja, ja, det är väl så jag är. Jag är, är en gammal stofil, förstenad och allt möjligt så det, det är väl ändå en, en korrekt beskrivning. Jag känner mig lite så idag så eh, hallå där Danny, hur är läget? Hallå på dig, Pavel. Allt bra med mig, tack. Och du ska veta att du är, du är en uppskattad relik i den här podden. För du är länken till en svunnen tid. En tid där vi andra inte fanns. Att se tillbaka och få veta vad som hände och skedde. Nu är du visserligen inte så uråldrig, men relik som relik. Man ska vara tacksam för det lilla och vem hakar upp sig på årtal egentligen? Nej, det, ålder spelar ingen roll. Man eh, känner sig bara lite mer erfaren och det, det är bra det i alla fall. Eh, man kunde varit eh, lite kryade i kroppen kanske. Spänstigheten har försvunnit något men eh, det smällar man får ta helt enkelt. Men trots det så hoppas jag att du mår riktigt gott och att du har haft det riktigt skönt under vår ledighet nu för... Eh, det är ju ett tag sedan vi spelade in och det har hänt en del och vi har ja, kunnat sakta ner och njuta av tillvaron lite mer, men nu är vi tillbaka. Minsan, och, och först nu börjar jag lite finna lugnet igen efter det hektiska julfirandet och... Ja, den, den struliga tiden på, på jobbet är alltid som mest att göra här nu också. Så nu när det börjar eh, mattas av med julfirandet då kommer jag lite grann in i julstämningen. Så jag, jag sitter här med eh, mitt sista glas med glögg som jag har kvar i förrådet här nu och, och myser lite extra här. Och det, det känns härligt att vara tillbaka. Man kunde vara lite, lite mer utvilad men det kan man väl alltid. Men eh, det känns ändå som att jag, jag är laddad och rädd du att köra igång och prata film igen? Jag för bara för att det har varit paus på poddendet under eh, januari så har ju inte livet stannat. Man har ju oftast en hel del att göra vid den tiden. Ja, inte jag, för jag tog ju chansen att fly från landet. Men, men alla får... ni andra har ju varit tvungna att fortsätta och jobba och stöka och ha. så jag... Jag kan sannoliken förstå varför du försöker dra ut julfirandet lite in på det nya året och att sitta och smutta på glöggen fram tills nu. Det, det klandrar jag dig inte alls för. Men samtidigt, ja, vi har nya tider framför oss. Vi har ett helt år. 2017 står det på kalendern och vilken massa filmer vi ska ta oss an. Ja, oh, det blir en virvar av filmer i alla möjliga hörn och kanter som vi har gett oss ut i och ja det är högt och lågt och brett och smalt det, det känns som en bra mix och intressanta titlar ja det, det känns härligt det här det är det, det som jag behövs för att komma igång lite grann när man tittar på vad som kommer skall 2017 det är, ja, det, det, det är lite spännande saker som händer det har du så rätt i. Men att börja ett år, det kräver nästan att man går tillbaka till klassikerna. Och vi har ju en serie som vi har tittat på i början på varje år sedan vi började med Radio Escape. Så det, det skulle ju kännas konstigt om man helt plötsligt hade hoppat över en titel där. Så det, det kändes tryggt att veta att vad vi än gör så har vi vårt första avsnitt planerat. Där vet vi exakt vad vi kommer att få och... Mm. Det är alltid mysigt att återvända till den här världen. Men innan dess så, så är jag faktiskt lite nyfiken eftersom vi knappt har sett sedan jag kom tillbaka och under januari så har jag ju varit helt frånvarande. Vad har du tagit dig till förutom att jobba och stöka och försöka överleva? Jag Är det tid så mycket annat egentligen? Det, det är överlevnad som gäller här men eh, när tillfället har funnits så har man ändå tagit och, och luta sig tillbaka lite grann och, och försöka hitta lite, lite sinnesro med ja, diverse kreativa projekt. Det, ja, det, det, det är lite av varje, lite knep och knåp, fixa med händerna, bygga saker, göra saker, det är lite så här balsam för själen, lite... Kreativt tänk i skrivande och annat har man ju försökt sätta sig an med så det, man pusslar lite med, med sådana saker när tillföra har getts i alla fall och det har varit riktigt skönt att kunna ägna tid lite mer åt sig själv och skapande processen det, det är någonting jag har saknat under julstressen faktiskt. Men jag råkar också veta att det har hängts en del på Steam hos Hust Harkel Harkel. Jag misstänker att det inköptes ett par titlar under äh, julledigheten. Så ja, nej jag säger ingenting. Jag förstår precis hur det är. Att, att köpa nya roliga grejer på Steam är, är väldigt tilltalande och det är svårt att slita sig när man väl har hittat någonting man, man bara vill djupdyka i. Mm, ja det, steam de är riktigt bra för att jag vågar utforska lite mer okända titlar och se vad, vad som gömmer sig där. Man brukar alltid kunna hitta någonting spännande. Så det, det är det jag försöker utnyttja regerorna till att hitta de här... Mer undan gömda okända spelen som man inte har hört talas om men som ändå verkar lite intressanta men som man kanske inte riktigt vet om man vill lägga pengar på. Men om de går ner lite i pris så ja, då kan man ju kanske ta och köpa på sig några stycken och lägga på hög och, och testa när tillfälle ges. Där är ju några titlar som jag har tittat lite på som har varit spännande där tycker jag. Jag är precis likadan när det gäller Steam, jag dyker in så fort det är en större rea och har en tendens att plocka på mig alldeles för många titlar egentligen för jag har inte tid att spela dem. Men man tänker, åh oh, det där vore kul, åh oh, det där ska jag spela när jag får tid, åh oh, den där är en som jag hört talas om som ska vara jättebra och så vidare och så vidare. Och det gör ju att man har ett Steam-bibliotek som är ganska omfattande med titlar man aldrig ens har öppnat. Det, det är nästan lite pinsamt att det känna, men jag, jag misstänker att många har det så när det gäller steam För de kostar så lite i förhållande till vad de gör normalt, så det är väldigt lätt att eh, köpa på sig en massa. Nu har jag ju inte direkt varit hemma, så att jag kan spela ändå, men ja, det... Det, det är ju någonting där som, som är ett litet uh, guilty pleasure. Mm, ja det, det, det är ju alltid spännande att snoka i rea reahögarna även på, på digital väg för att se vad man kan hitta om det där är något riktigt fynd det, det är lite spännande och ja, man kan ägna lite tid med ett spel på egen hand eller tillsammans med en bekant. Det är hur trevligt som helst. Och ja, man kan ju även ta och, och lägga datorn åt sidan lite grann och plocka fram ett eh, trevligt brädspel eller någonting också. Det, det hör ju ändå julen och eh, den mörka tiden till lite grann och, och samlas och, och ha lite roligt tillsammans. Så det, det har man ju också ägnat lite tid åt, åt mer fysiska spel och inte bara eh, den digitala spelvärlden så eh, det, det har blivit en, en liten blandning där men eh, många goda skratt har det blivit även där. Det kan jag tänka mig och um, ja, du är väl värd alla skratt och all njutning du har fått. För min del blev det ju ett helt annat äventyr och jag har inte riktigt återhämtat mig ännu, alltså mm. um, för alla våra lyssnare som, som hörde vår vinteravslutning så, så vet ni ju om att jag drog över till väst för ett tag sedan och spenderade ett antal veckor i januari i USA och det är ju en helt annan värld där borta. Jag menar, den är så lik och ändå så annorlunda och allting är så mycket större och då pratar jag inte bara byggnader och mat och annat utan avstånd är ju också så fruktansvärt mycket större så ja, man har hunnit se en hel del, man har hunnit uppleva en hel del och skulle vi prata om det så tror jag att den här podden skulle bli väldigt ena handa. Vi, vi har annat vi ska prata om, mina mina äventyr får jag har för mig själv, host host Harkel Harkel Ja det kan nog smyga sig in i en och annan anekdot här i, i podden framöver kan jag tänka när vi ändå sitter och pratar för du De har ju upplevt ett och annat och jag tror det kan gå att relatera till filmerna vi pratar om också. Det, det var nästan som att jag, jag saknade en, en, en podd som du och Thomas hade när Thomas var utomlands och han beskrev vardagen här. Vi skulle nästan behöva en, en Aliens vardag när du beskrev dina, dina upplevelser i USA men ja, det, det fanns det varken tid eller möjlighet till den här gången dessvärre men ja, det hade varit... Intressant att få ta del av lite mer vad du har upplevt där borta. Ja, det kan jag tänka mig och det är säkert många som är lite besikna över att vi inte ordnade något sådant. Ber om ursäkt för det, men eh, det fanns inte tid på hemmaplan och jag hade händerna fulla där borta så eh, det blev inte av helt enkelt. Men du har ju å andra sidan fått höra lite privat också. Jag, jag har ju haft en tendens att skicka ett litet meddelande här och där. oj och, oh, jag har sett det där och jag har gjort det där. Oj, oj, oj, oj. Vad jag känner mig liten i förhållande till världen och bla bla, bla och så vidare och så vidare. Som en, som en chockad turist brukar skicka hem kan man väl säga. Mm. Men vi går från ett äventyr till ett annat för nu blir det klassiker, det blir Amerika igen och det är ju en filmserie som vi tittar på vid den här tiden på året. Och det är dags för den tredje filmen i den här samlingen för vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, nu har det ju blivit dags för Indiana Jones and the Last Crusade från 1989 i regi av okände Steven Spielberg och med manus av Jeffrey Boehm. Och med lite hjälp traven utav George Lucas och det är ju inte så konstigt för både han och Spielberg var ju enormt investerade i Indiana Jones och hela konceptet egentligen både Spielberg och Lucas är ju gamla entusiaster för matinéfilmer och gamla serials och liknande och det är ju det som Indiana Jones bygger på mer eller mindre alla koncept är ju stulna rakt av men har blivit en en fantastisk liten homage till den här genren, för ingen av de här riktigt gamla filmerna ser vi ju till längre, utan det är ju Indiana Jones som är vårt lilla minne tillbaka till den här tiden, som är vår antydan om hur det såg ut, hur det fungerade och hur filmer berättades vid den här tiden. Och som sådant historiskt dokument måste jag känna att jag är, jag är väldigt förtjust i de här filmerna. De har enormt mycket charm, de har enormt mycket kul och de har enormt mycket som går att ifrågasätta men å andra sidan om filmerna vore perfekta så skulle det inte vara särskilt kul att prata om dem. Mm, nej det här är en typ av filmer som inte ska vara helt perfekta heller utan de ska ha de här bristerna som, som fanns i, i föregångarna där också. Det, det är en del av charmen där och ja det här var ju ett fenomen som verkligen blommade ut när jag var liten också som jag har fått ta del av från barnsben och det var ju så spännande. Det här var någonting nytt och ja, skrämmande också för de har ju tagit det här, det här klassiska äventyret och, och, och blandat in så mycket... Annat era De har tagit det till en betydligt mörkare nivå, nästan barnförbjudet och ändå maskerat som ett, ett ja, mer eller mindre familjeäventyr och det var väl av den anledningen som man... Jag faktiskt fick lov att, att se på en film som den när man var liten utan några betänkligheter. Det, det var ju inte så mycket koll där vad, <laughs> vad filmen egentligen innehöll. Så det blev ju lite chock när man så första Indiana Jones-filmen och, och fick se de fasligheter som föregick där. Men oj vad det var spännande och oj vad man blev förtjust i Indiana Jones och hans äventyr. Så man följde ju resten av filmerna direkt Man ville ju hoppa på nästa film så snart den kom ut. Och det gjorde man också i den mån det gick i den lilla hålan jag bodde i när jag var liten. <laughs> så, så blev det ju verkligen fest så fort Indiana Jones-filmerna kom ut. Den andra ja, den, den var väl lite av en, en besvikelse som barn med Temple of Doom. Det var någonting där som inte riktigt föll mig i smaken. Det var väl mycket de väldigt enaverande bifigurerna som jag inte tyckte, kanske hörde hemma där som förstörde en del men eh, Indiana Jones and the last crusade när man väl fick se den det, det kändes som ett, ett kärt återseende här var Indy tillbaka i framsätet igen och, och styrde upp filmen det här var mer lättsamt och det var mer likt den, den första filmen i själva berättarstrukturen där också, också mycket av eh, Sakerna som tas upp i filmen. Det, det kändes bekant från eh, Raiders of the Lost Ark. Så där var det ju ett, ett kärt återseende som, som gjorde mig nöjd igen. Ja det här var bra och det här skulle ju vara avslutningen också på, på trilogin. Det var inte tänkt att det skulle bli fler filmer. Så det kändes som en, en bra avslutning på, på äventyren om Indiana Jones. Och ja... Av någon anledning så blev det inte att just den här filmen var något som jag återvände till faktiskt efter barnsben där och jag har inte riktigt förstått varför den inte har blivit av att jag inte har sett om just The Last Crusade. Förrän det blev dags för podden här tror jag och jag fick sätta mig ner och titta på den lite grann och jag tror jag har fått bilden och förklaringen klar för mig här nu. Det ska bli väldigt intressant att höra varför den här filmen nästan har undvikits i så fall fram tills nu för den håller ju ändå en kvalitet som är likvärdig till de båda andra filmerna. Det är samma folk involverat, det är samma mm. känsla för detaljer och liknande men det är kanske någonting i blandningen här som inte känns helt hundraprocentig och det har vi ett helt avsnitt att prata om. Men det är ganska tydligt att man gick tillbaka från att ha det lite mer groteska i filmerna för det var väl det som Temple of Doom fick mest kritik för att den är, den är ganska kladdig och slafsig och har väldigt mycket våld och hemskhet i sig som gjorde att det var nog många amerikanska föräldrar som var väldigt upprörda över att deras barn hade fått se både det ena och det andra det är inte så att man ifrågasätter att man lät sitt barn titta på filmen utan det är, det är filmens fel naturligtvis. En mentalitet jag aldrig riktigt har förstått. Men man lyssnade väl på kritiken och tyckte att okej okay, den här filmen måste göras annorlunda. Man måste tunna ner vissa saker även om det finns ett par sektioner här som, som ändå kan anses vara ganska groteska mot slutet hos hust utan att säga för mycket. Men det är tydligt att, att man har gjort en stor förändring här och det är ju på manusfronten. Ja, man har verkligen gått tillbaka och mer gjort en, en vardaglig äventyrsfilm, en, en klassisk äventyrsfilm med klassiska mått och verkligen skalat bort. Allt som kan tänkas vara stötande eller motbjudande för uh, unga tittare, kanske. Att det, den, är, den känns lite lättmjölk uh, i jämförelse med, med de andra Indiana Jones-filmerna. Uh, men den är ju ändå hyfsat väl strukturerad som en, en filmupplevelse. Den uh, tar en. Precis som sig bör från A till Ö på ja, bästa möjliga indianijonsvis där eh, alla klassiska sakerna finns med. Vi har skattjakten, vi har eh, de hemska nazisterna som är tillbaka här också. Vi ska ju jaga eh, en, en kristen relik än en gång här precis som i, i första filmen. Vi har som du även sa det här lilla chockmomentet som de har vågat ta och sätta sig in fram mot slutet som väldigt mycket påminner om skräckmomentet i första filmen här också. Så det är mycket efterapningar här där de verkligen har försökt att gå tillbaka till Raiders of the Lost Ark men gjort den mer lättillgänglig. Och mer humoristisk i sin framtoning. Och ja, det är på både gott och ont det där skulle jag vilja säga. Det är ju det, för essentiellt så behöver ju inte humor vara något negativt, tvärtom. Det är hur man lägger fram det som är det viktiga och en sån här typ av film kan ha mycket sarkasm och mycket ironi och många framspottade kommentarer som kan vara riktigt underhållande. Men man har också valt att lägga in humor som känns lite mer familjefilm och det förvånade mm. mig första gången jag såg den för tonen är lite lite lite lite för lätt mjölk precis som du säger den är inte så tung som den kunde ha varit och ser man eh, den första filmen den försvunna skatten eller Raiders of the Lost Ark som ja hur de här filmerna ska vara så så är ju det här den lite blekare kopian av de två det, det kan jag ju säga utan att säga för mycket. Det behöver inte betyda att det är en dålig filmupplevelse. Det finns mycket intressant här som vi kommer att diskutera. Men, men det betyder ju att man har tänkt på en helt annan publik i den här jämfört med vad man tänkte i de två andra filmerna. Och det gör ju att hela processen blir annorlunda. Och slutresultatet blir annorlunda. Kanske nödvändigtvis inte dåligt annorlunda, men annorlunda på ett sätt som gör att de som förväntar sig en viss upplevelse kanske inte känner den tillfredsställelsen som de hade hoppats. Ja, ja det är en del som kan, kan ska vara här faktiskt. Men ja, det är ju ändå vad ska man säga, mycket fanservice här. Man har verkligen försökt eh, blidka publiken och, och ge dem eh, vad de vill ha. Och, ja, det, det, det känns som det, det kanske inte är så mycket... Eh, fokus på filmakeriet i sig här. Det, det känns som det är mycket som går på tumgång i eh, Steven Spielbergs produktion här. Att eh, alla är kanske inte lika engagerade nu när det har gått så långt som till tredje filmen i serien här. Och eh, man, ja, man orkar inte gå det här extra steget för att verkligen krydda till berättelsen- eh, filmupplevelsen, fotot... Ja, det, det, är, det är fullt acceptabelt allt som presenteras- men det, det, det känns ändå som att det, det, det saknas någonting här. Man kan väl säga att det saknas en hel del- men om det är på det goda hållet eller på det dåliga hållet- ja, det är väl det vi, vi ska diskutera här. Men innan vi går dit så är det väl hög tid- att vi tittar lite närmare på... Vad handlar egentligen Indiana Jones and the Last Crusade om? Jo, professor Henry Jones, även känd som äventyraren Indiana Jones, får ännu ett uppdrag som tar honom bort från det betydligt mer stillsamma akademiska livet en privat samlare har blivit besatt av att finna den heliga gralen, det dryckeskärl som Jesus använde under sin sista måltid och som ska kunna ge den som dricker ur det evigt liv. Indiana är inte den första som har tagit sig an detta uppdrag. En annan arkeolog har tidigare anlitats för att leda sökandet men han har nu helt plötsligt försvunnit. Och denna person är ingen mindre än indianas pappa. Fadern har emellertid förutsett sitt eget försvinnande- och skickat sin anteckningsbok med all efterforskning till sin son. Beväpnad med sin pappas kunskap skrider indiana till verket- och ämnar hitta såväl sin försvunna far- som den heligaste av de heliga reliker. Och konceptuellt har jag inget problem med den här skattjakten- Tvärtom, det här är vad jag gillar i den här typen av film. Att ha någon form av karta, det är kanske bara en beskrivning av något slag, det är kanske en faktisk karta, det är kanske olika vägvisare som man ska följa, spelar ingen roll. Den här typen av skattjakt, det kittlar min uppmärksamhet åtminstone och jag njuter varje gång jag ser en film med de här elementen i. Sen är frågan, görs det bra eller görs det dåligt? Och jag måste säga rent manusmässigt att jag, jag tycker faktiskt att Indiana Jones and the Last Crusade gör själva skattjakten riktigt bra här. Därför att det finns de här elementen som man vill ha. Visst, man återbesöker en hel del från Raiders of the Lost Ark. Men samtidigt så försöker man ge dem en, en liten ny twist, någonting nytt här så det inte är exakt samma sak. Sak, bara snarligt och mm. visst, det, det är lite tråkigt när man inte är mer originell än så här. Men samtidigt, det är en matinéfilm, det är en äventyrsfilm. De här elementen vill man ju ha med så varför klaga på att de faktiskt är där. Var problemen snarare finns skulle jag säga, det är utfyllnaden i den här filmen. Därför att rollfigurerna gör... En hel del besynnerliga val i, i olika saker de tar sig till här och dynamiken mellan olika rollfigurer kan vara speciell om inte helt bizarr därför att det där är uppdragsgivare och skurkar och liknande som är Ganska underutvecklade måste jag säga. De är bara där för att vara hjälpredan, skurken, motståndaren, hindret och så vidare. Om man har lagt mycket fokus på ja, huvudrollen i sig. För jag antar att man fick mycket kritik också för att det var en, en massa rollfigurer i Temple of Doom som tog uppmärksamheten. Folk vill ju se Indiana Jones. Varför ska han sitta i baksätet? Samtidigt så delar han ju en hel del av uppmärksamheten i den här filmen med sin pappa som också dyker upp och vill följa med på skattjakt. Och jag gillar det essentiellt, och vi ska prata om skådespeleriet, men jag, jag kan ändå säga att på en manusfront så, så har de gjort en slags obalans där, för den ena borde dominera den andra. Den ena borde vara mer i fokus, men, men de har fått Ganska lik uppmärksamhet. Ja det är två stora namn som de har här och det, det, det stod nog nästan i, i kontraktet hur mycket tid de skulle ha respektive skådespelare här. Det skulle delas lika men ja det, det, det borde ju vara någon av de här båda herrarna som står mer i fokus definitivt och Ja, jag kan känna att det, det kanske haltar lite grann berättarmässigt när vi har båda två i rutan samtidigt för då ska det fokuseras på eh, gnäbb och komik och eh, jag försöker utveckla deras relation och, och förstå eh, vad de har för relation till varandra för vi har ju inte sett Indianas pappa tidigare och han, det, det är både bra och dåligt. Alltså jag tycker det är, det är roligt att vi får träffa Henry Sr. här, Indiana's pappa. Men ja, han är ganska ganska platt som, som rollfigur. Han har inte så många uppgifter i den här filmen och han är ganska enhjälpig som, som rollfigur, men han är underhållande. Och det tycker jag väger upp en hel del faktiskt. Men ja, när de båda har sina bataljer så, så händer det inte så väldigt mycket rent berättarmässigt. Utan då, då stannar filmen upp lite grann så får de här två stora stjärnorna ha sin karismatiska duell med varandra innan de sätter sig ner och kör iväg mot äventyret igen. Eh, så eh, det, det är lite både på gott och ont just i eh, uppdelningen av eh, de båda huvudrollerna här. Men eh, jag håller definitivt med om att, att skurkarna i den här filmen är underutvecklade och, och knappt ens närvarande. Och det är en av eh, mina stora kritiker tror jag mot The Last Crusade här att det inte finns något, något riktigt hot- i, I den här filmen. Det, det är inte någonting som känns så, så påtagligt som så man känner nu nu kommer det att gå illa för Harrison här. För man, man lär inte ens känna eh, nazisterna eller någon annan av motståndarna i den här filmen. De bara är där, de är lite loja i sig framför och man ja okej. Det, det här är undingar men ja, de har inte så, så mycket att komma med, känns det som. Så man. Man har inget riktigt hinder för eh, eh, Henry Jones i, i filmen här tycker jag vilket eh, tar ifrån lite av, av äventyret här. Att man inte har bemödat sig med att och utveckla den andra ändan på skalan som våra hjältar slåss emot. Och, ja, ja, det, det genererar en, en ganska platt upplevelse tycker jag. Ja, och det förvånar mig att det är så faktiskt. För ser man till inledningen till den här filmen så förväntade jag mig något mycket större. Därför att mm. vi får ju en liten tillbakablick kan vi väl säga. Vi får se hur Indiana Jones utvecklades till att bli den personen han är idag. Var han fick många av sina, sina intryck ifrån. Och hur han lärde sig att tänka som han gör och så vidare. För vi har ett litet mini-äventyr där han ger sig kast med ett gäng... Ja, vi kan väl kalla dem för gravgrävar eller liknande. Det är ett par skummingar som är ute och letar efter skatter. Och en ung Indiana Jones råkar ramla över dem. hust hust harkel, harkel. Och det är ganska tydligt, ganska snabbt att de här är inte de riktiga skurkarna för filmen. Utan det här, är, det här är en tillbakablick för att lägga upp någonting inför framtiden. Och för att vara med under så kort tid så måste jag säga att de här skurkarna är betydligt intressantare än skurkarna vi får se senare för mm. man kan se vilket inflytande de hade på Indiana Jones ledaren ibland de är ju någon som han mer eller mindre går i fotspåren på men, men lite annorlunda moralisk kompass kan vi väl säga för de, de går inte riktigt riktigt samma väg men ändå väldigt snarlikt om inget annat så får de ungefär samma klädsinner åtminstone Hust, hust, host, host, host. Och med en sån stark inledning där vi också får en känsla för hur relationen mellan far och son är så förväntade jag mig något, ja, någonting mycket, mycket större. Men, men det går från att vara väldigt starkt till att bli betydligt svagare. Och det förvånar enormt mycket. För den som sätter hela historien i rullning, han är ju en man med, ja, lite skelett i garderoben kan vi väl säga så utan att säga för mycket och man anar väl ganska snabbt att man inte vet riktigt vad som händer i bakgrunden men Indy blir så indragen i själva skattjakten att eh, saker och ting sker bakom ryggen på honom och när det avslöjas ja då är det det klassiska du svek mig och så vidare och det hör ju den här genren till så det är väl inte det som är det stora problemet jag skulle vilja säga att den här filmens största styrka när det gäller karaktärer och karaktärsutveckling, det är relationen mellan far och son som är väldigt stark, som är väldigt drivande men också en enorm bromskloss på precis allt. Ja, det, det är trist det där. Det är så, så bra men ändå så hindrande för, för berättelsen. För det, det flyger ju gnistor mellan de båda skådespelarna här i, i rollerna och man gjuter av att och, och se den dialogen som de för med varandra och hur de uppför sig med varandra. Det, det känns extremt underhållande, men Samtidigt som detta sker så känner man att Ja, ska vi inte ta oss vidare i, i skattletandet nu ska vi inte kunna ta och, och röra på oss lite framåt medan vi tar och, och kivas med varandra men nej det ska vi inte utan vi ska bara stå snällt och vänta tills den här duellen är utkämpad och, och sedan kan vi sakta ta och hoppa framåt igen så ja det haltar det är roligt, det är eh, härligt att uppleva men, ja, det, men det ger ändå en, en sån bitter eftersmak här tycker jag. Jo men det beror väl på att det ska finnas någon slags rivalitet mellan far och son. Fadern ser väl sig som auktoritären och Henry Jones junior känner att han... Han vill vinna faderns samtycke, han vill att fadern ska vara stolt över honom och det är en sådan dans fram och tillbaka där de käblar med varandra och där de gnäller på varandra och där de drar undan fötterna på varandra och så vidare. De få scenerna där de faktiskt samarbetar riktigt väl, de är... De är lätträknade kan vi väl säga och det är de som är som starkast. Mm. Sen vill jag ändå påstå att det finns väldigt mycket underhållande dialog här för kemin mellan Harrison Ford som spelar Indiana Jones och Sean Connery som spelar Papa Jones. Den är ju fantastisk men de här är ju två riktigt stora och erfarna skådespelare som kan sånt här på sina fem fingrar och... Därför är jag ganska säker på att orsaken till att vi har fått det resultatet vi har fått, det är regin och manuset. För eh, det är någonting här som inte riktigt stämmer. För jag har inte sett Sean Connery spela så här ja, underligt i någon annan film. Han är en kar som vet vad han håller på med och han har karisma så det bara stänker om det. Och här är han... Ja, nästan lite toftig och gubbig och jag vet inte riktigt om det passar den här kan Det ligger allt lite stighelmer över Henry Jones här tycker jag just i, i, i tafattheten som karaktärerna har och oförmågan att kanske riktigt förstå situationerna och så händer det saker omkring honom om man råkar göra saker som är till hans fördel eller nackdel och han är helt ovetan han är som en liten clown emellanåt här och så har man inte sett Sean Connery för definitivt inte och det kanske har varit lite tjusningen i, i karaktären här för honom att han, han får leka lite på ett annat sätt och Alltså Banna han gör det bra ändå. Jag, jag njuter av hans eh, skådespelarprestationer här ändå. Hur, hur torftigt det än må vara så är det här Sean Connery och han kommenderar respekt även när han är som tarvligast i, i sitt agerande är det helt eh, underbart att bevittna? Jag, jag tycker det, det är stört här. De kunde inte ha valt en, en bättre person som Indiana Jones pappa här, tycker jag. Och, ja, samspelet mellan Harrison och Sean här fungerar riktigt bra emellanåt. Det havererar kanske på ett, ett par punkter under vissa scener där man inte riktigt känner av det hela, men annars så ja, det, det, det känns som far och son här och de agerar må hända väldigt överdrivet emellanåt men det är en del av skärmen här också Ja, jag vill inte påstå att det är dåligt för skådespelarprestationen är solid det är, det är dialogen och hur den är utformad som känns mm. lite obekväm och som känns som att de har satsat mer på ordvitsar och att de ska prata runt varandra och liknande istället för att det ska kännas som en, en levande och dynamisk dialog. Den är, den är lite för konstruerad kan vi väl säga. Och visst, det hör ju lite till genren också att det ska vara väldigt stultigt och proklamerande och så vidare. Men det finns bra sätt att göra det på. Vi har sett det tidigare i filmserien. Här är det lite för återhållsamt och lite för träigt för min smak. Hade det inte varit för Ford och Connery i rollerna så misstänker jag att det hade blivit odlidligt, Men nu kommer de med sina båda attityder, sina båda charmer och sina kompetenser som skådespelare. Och det gör ju att ja, den här dialogen den lyfter ju trots allt. Den kraschar inte men den, den seglar inte högt och majestätiskt. Det gör den definitivt inte sen är där ögonblicket jag inte kan låta bli att riktigt fnissa till som när nazisterna kommer in med dragna kulsprutor och säger Dr. Jones och båda reagerar som om det var han de tilltalade och det, det är kul de är ju båda Dr. Henry Jones så varför inte men det, det är den här liksom oskuldsfulla dynamiken där som jag kan uppskatta men mm. det går från väldigt högt till väldigt lågt och den här mellannivån är, den är det är svårnådd av någon konstig anledning, men när det kommer till action -sekvenser och sekvenser där de har lite mer allvar, där det är mer drama än humor, det är ju då filmen är som bäst, det är ju då den fungerar, det är ju den här påtvingade humorn som drar ner det. Ja, för det, det blir allt för ena handa här. alltså det, det, det är samma typ av skämt som de ska älta om och om igen i den här filmen. Så man tröttnar ganska snabbt på, eh, på det hela där. Så när det väl blir fråga om, om mer dramatiska scener eller mer eh, actionladdade sekvenser så, så känner man... Eh, en helt annan drivkraft i filmen, en helt annan energi, och alltså när man ser de här båda herrarna verkligen agera seriöst i den här filmen, då, då känns ja, då känns filmen också mer Mer verklig. Den är lättare att ta till sig. Man engagerar sig mer när det dyker upp någon form av dramatik. För det är, det är absolut för lite av i den här filmen någonting som bygger upp själva skattjakten som vilar överens och ger den tyngd någonting mer utöver bara gå från punkt A till punkt B och hitta skatten den, det är det, det utöver själva letandet sökandet, det här mystiska som, som ger den extra kryddan och Ja, den kryddan den, den saknas i många, många delar i den här filmen. Men när den väl eh, kommer fram, när man väl får, får känna av det här, då, då känns det verkligen som en, en gedigen Indiana Jones-film igen. Jo, men det finns så mycket här som faktiskt är genuint bra, som jag uppskattar och som gör att den är det här klassiska äventyret som jag vill ha. Och samtidigt så så är det sekvenserna där man inte kan låta bli att känna att jag är ju okej, okay, humor är väl kul och visst, vissa av dem är bättre än andra men generellt, dra ner på skojet det är inte den typen av film jag, jag är inte emot att ha med ett, ett litet skratt här och där men det, det känns så ansträngt i den här filmen och jag vill säga att jag... Jag gillar Sean Connery i den här rollen. Han är riktigt bra. Och han är ju en fantastisk skådespelare än idag. Den här Karna är ju en levande legend. Men det vill jag också säga om Harrison Ford. För han kan sina saker. Och han... Han är så i sin roll i den här filmen att jag, jag har svårt att se där Indiana Jones börjar och Harrison Ford tar slut. För jag, jag misstänker att den här rollfiguren är den som ligger honom närmast essentiellt. Och ja, det är härligt att se honom agera på film. Jag, jag älskar Indiana Jones som rollfigur och Harrison Ford, vilken klippa! Jag... Jag, jag uppskattar skådespeleriet här trots det taffliga manuset, för vi, vi skyller på det, det är manuset fel. De taffliga rollfigurerna, de taffliga skämten, det är, det är skriptningen och det är regin som står bakom. Mm, ja, till stor del. Eh, jag skulle ändå vilja säga att Harrison kanske känns... Lite tröttare i rollen här i, i tredje filmen. Det känns som han lite har fått nog av Indiana Jones och gärna vill lägga den åt sidan kanske lite grann. Han har inte riktigt samma närvaro som i de två första filmerna men, men det här känns ju verkligen... Som samma rollfigur än Dawn. Och han har ju kommit kanske lite mer till åren här också i, i tredje filmen. Så eh, det är klart att man inte har kanske eh, samma spritt i benen som man hade förr i tiden. Så det, det har sina naturliga förklaringar också. Men eh, ja Harrison Ford fungerar ju absolut i, i rollen här. Vem kan annars spela Indiana Jones? Det, det är överlag fullt godkänt här och man gjuter av och se honom i, i, i hatten här igen och ja Sean som jag har sagt innan han fungerar absolut här det är han som räddar rollen eh, Henry Jones senior utan eh, Shans enorma karisma så hade den här karaktären bara fallit pladask Tveklöst ja och när det gäller andra rollfigurer i den här filmen så satt vi och diskuterade innan inspelningen vilka vi skulle ta med där för att det finns ett ganska omfattande rollgalleri egentligen här med återkommande rollfigurer och återkommande skådespelare och ett par stycken nya som driver handlingen framåt men hur vi än pratade om dem och vad vi än försökte bestämma så var det väldigt svårt att peka ut någon vi kunde ha med för att antingen så finns det ett mysterium förknippat med den rollfiguren och att prata om den skulle antyda för mycket åt vilket håll det bär och det skulle bli en spoiler och det sabbar filmen. Och när det gäller de andra rollfigurerna så är snarare problemet att de är bara där för att fylla en, en väldigt specifik funktion. De har ingen ark, de har ingen utveckling, de gör inget annat än att vara där. Och det gör ju att det, det är ganska svårt att prata om egentligen. Därför att man kan konstatera att ja, jo, han är där och han gör det, hon är där och hon gör det. Och tillsammans så blir det ungefär sådär och... Så mycket mer kan vi inte säga för de har lagt allt fokus på själva mysteriet, själva skattjakt och på de båda Jones. Mm, ja det, det, det är inte det, plats för så mycket mer än eh, pappa och son i den här filmen. De skäl nästan all sentid, all tid framför kameran. Där har vi... En eller båda av de här herrarna i fokus. Så det är klart att de övriga i, i rollgalleriet här, de, de får stå lite åt sidan. Och de är där och de fyller en funktion. Men ja, det går bara mig inte att prata om dem nämnvärt. De har inte mycket att... Som är värt att ta upp överhuvudtaget och det man kan ta upp det riskerar man ju och spoilera en del av handlingen om man tar och diskuterar så ja det blir svårt det här. Mycket svårt faktiskt men jag vill trots allt ge en liten eloge till tre skådespelare här. Vi går inte in på deras rollfigurer utan vi, vi bara helt enkelt konstaterar att de här tre gör en bra prestation med det materialet de har och är väldigt viktiga för filmen och är väldigt positiva att se. Men mycket mer än så kan vi inte göra. Och då har vi ju naturligtvis Allison Doody som Dr. Elsa Schneider. Vi har Denholm Elliott som Dr. Marcus Brody. Och vi har John Rhys-Davis som Sala. Och ja, de här tre, de dyker ju upp. De har sina dialoger, de har sin medverkan. Och de har en interaktion med pappa och son Jones som är... Väldigt tillfredsställande. <laughs> ja. För eh, både oss och för. Eh, de båda. Dr. Jones. Emellanåt också verkade som. Och. Eh, ja två av de här. De känner vi till sedan tidigare. Det är ju karaktärer från. Raiders of the Lost Ark. Som de har plockat tillbaka här. För eh, det. Det ville vi tydligen ha tillbaka. Och det, det är. Härliga rollfigurer. Eh, en kanske är med lite för mycket- och en kanske är med lite för lite- i mitt tycke i alla fall. Men eh, det är härligt att se dem igen. Det uppskattar jag i alla fall. En liten eh, vink till första filmen- innan eh, den här trilogin avslutas. Det, det var fint i alla fall, tyckte jag. Och eh, Alison Doody som Elsa- var ett nytt tillskott där- som jag egentligen inte vet tillför så mycket- men som ändå fyller en viss funktion och vi behövde ha en karaktär som hon i den här filmen också. Det behövde vi verkligen därför att hon samarbetar ju med Indiana Jones i det här skattjaktandet. Och det finns ju en hel del där som leder till spänningar och annat och utan att säga för mycket så... Där finns ju en del knivar i ryggen att få. Om de kommer från henne eller från eh, hennes eh, bekantskaper ja, det, det återstår att se helt enkelt. Nu är ju det här en gammal film och jag misstänker att många av våra lyssnare har sett den, men, men vi har vår praxis. Vi försöker att inte spoilera sönder filmer, utan vi vill, vi vill ju uppmuntra folk till att titta på film och då är det ju ganska dumt att eh, sitta och berätta alldeles för stora avslöjanden den. Och om inte poängen är att vi vill få folk att låta bli att titta på filmen. Men, men jag kan inte påstå att det här är en av dem. Nej, det, man vill väl ändå att man ska uppleva Indiana Jones-trilogin. Det, det tillhör ju allmänbildningen i, i filmvägen då, tycker jag. Utan tvekan, ja. Så, vad säger du? Ska vi ta och lämna Rollgalleriet och hoppa över på det visuella istället? Och... Du nämnde ju tidigare att du tycker att det här är en, en lite tröttare film när det kommer till det visuella. Och jag, jag ser vad du menar därför att det, det är inte lika experimentellt med kameran här. Det är väldigt standardfilm. Det är väldigt ja, förutsägbara kameravinklar och väldigt naturliga panoreringar som man har sett i dussintalet filmer innan den här. Det är... Det är ett funktionabelt foto i The Last Crusade och det gör att det, det är helt okej, okay. det sticker inte ut men det, det känns åtminstone tillräckligt tillfredsställande för att man inte ska irritera sig på det. Men samtidigt så la jag märke till en hel del i den här filmen som jag inte lagt märke till i andra filmer och det är övergångar mellan bluescreen och eh, vad som faktiskt är i bild för... Det, det känns nästan som att man har varit inne och slavat en hel del med övergångarna och när man har gjort processbilder så har man inte brytt sig om att riktigt se till att kontraster och liknande är, är likvärdigt utan man har bara slängt ihop det och man tänker att ja men det här är så imponerande att det kommer väl ingen tänka på att det inte riktigt passar ihop men jag, jag tycker att det sticker lite för mycket i ögonen. Ja det, det kan du verkligen göra emellanåt och ja det var väl ofta fallet där i slutet av 80-talet när man skulle hålla på framför blåskärmen att det, det, resultatet inte riktigt blev så bra. Um... I biograferna såg det betydligt bättre ut oftast men videokopiorna som kom ut där där kändes det betydligt mer och när jag kollar på kopian jag fick tag på av The Last Crusade så var det ju stora brister i överföringen där också som jag reagerar på så bara det blev en lite negativ upplevelse att de inte ens har bemördat att få filmen riktigt i fokus på vissa tillfällen tycker mm. jag var rent horribelt för en, en en överföring som man faktiskt betalar pengar för också. Så eh, man får nog passa på lite grann om man ska få tag i en, en kopia på The Last Crusade. Så man får en någorlunda hyfsad överföring som de inte bara har spottat ut så billigt som möjligt där. För att det, det kan finnas allt möjligt skräp där ute tydligen. Men eh, alltså om vi ska lämna... Den delen åt sidan. Och fokusera på det visuella i själva filmen. Så. Ja så är det ju lite taffligt. Som du säger blåskärmen. Men det, det har jag förlåtande. Med I filmer som denna. De har ändå gjort det. Ja hyfsat bra. Med, med tidens mått får jag väl ändå säga. Och sen ska ju. Ändå då Indiana Jones filmer kanske inte var de mest realistiska i, i sin framföring. Det här ska ju påminna om, om forna tiders eh, äventyrsfilmer med dess brister och allt. Så en del av kamerarbetet efterliknar den typen av filmer och så även med, med specialeffekter och, och sådant där så... Ja, jag, har, jag har lite förlåtande med mycket av de visuella bristerna i The Last Crusade. Men eh, det är vissa saker som man ändå ja, reagerar på. Och rent visuellt det första jag kommer att tänka på det är bara miljöerna som eh, man har placerat rollfigurerna i. Det är ganska inte ett sägande miljöer mm. Indiana Jones brukar ju best, besöka de mest exotiska spännande platser som ser oh, mystiska och lockande förföriska ut och här så är vi mitt i, i vardagen till i stor del och ut i öknen det, det, det känns det känns inte någonting speciellt rent miljömässigt om de, de platser vi får besöka det känns ganska så utspett där också och inte någonting som riktigt träder fram och, och ger en så speciell upplevelse så bara där så har jag en del att, att säga om valen man har gjort i den filmen sedan att de har filmat det någorlunda taffligt kan jag förlåta men alltså i en del scener så rycker man verkligen på ögonbryn och tycker att nu går ni kanske lite väl långt i det ni försöker göra och eh, efterlikna eh, den här typen av filmer ni kan ju visa att ni har någon form av filmmakarkunskap bakom eh, onda där i alla fall. Ja, det är ungefär samma känsla som jag har när det gäller den här filmen faktiskt. Därför att jag tycker att det är en lite billig ursäkt när någon säger att ja, jo, men den här filmen och de andra i serien ska ju likna de här gamla filmerna som var väldigt taffliga och hade väldigt billiga dekorer och effekter och så vidare. Därför att ser vi på de andra filmerna i serien så är produktionsvärdet betydligt högre jag menar Raiders of the Lost Ark är riktigt vacker med riktigt fina miljöer och de delarna av filmen som är inspelat i studio. Då har man ändå lagt ner en hel del tid och energi på att försöka få det att se så verkligt ut som möjligt utan att spräcka budgeten. Medans här här har man gått lite lite lite för billigt fram. Jag kan tycka att olika ställen i den här filmen ser alldeles för plastiga och billiga ut för sitt eget bästa. Bland annat gravkammaren mot slutet hos som ska vara något riktigt imponerande. Det känns som ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Vissa sektioner utav den är jättefin som bergväggarna och liknande när Indi utsätts för de olika proven men Andra delar av proven ser konstiga ut Och andra delar av kryptan ser um, Väldigt, väldigt mycket studie ut om vi säger så Illusionen upprätthålls inte särskilt mycket Och sånt frustrerar mig Ni kan ju det här grabbar Ni vet ju vad ni håller på med Varför slarvar ni nu för? Va? Vad är det här för dumheter? Mm -hmm. Ja, det, det känns som att man inte riktigt har, har bemödat sig här Att Nästan hela gänget har, har tröttnat lite grann men de måste göra den tredje filmen innan de kan lägga serien åt sidan. Så ja, det, det, det är känslan jag får i alla fall och det, det är lite synd och skam. Det kan glimra till emellanåt även i The Last Crusade rent visuellt men alltså på det stora hela så, så ser det ofta väldigt billigt ut. Eh, nazistborgen vi får besöka känns väldigt dekorig mm. eh, när vi är uppe och, och, och flyger luftballong så känns det inte så särskilt verkligt i sättet de har, har filmat de scenerna på eh, som du säger i slutet eh, när de är, är inne i den här Mystiska grottan så, ja, så känns det lite grann som eh, det är bara en, en, en billig dekor som de hittar på eh, på studion och, och bara plocka in. och Jag tänkte, det är bra nog. Vi målar om det, sätter dit lite skraps framför här och sen blir det bra nog. Eh, lite av den inställningen kan jag känna i The Last Crusade och. Varför göra det med en sån, sån populär serie som, som Indiana Jones ändå, som har redan etablerad fanskara som man vet tjänar pengar men ändå vågar man inte satsa pengar på att få vidareutveckla konceptet utan man är mer intresserad av att plocka fram eh, spaden och bara gräva ner serien istället? Det, det, det förstår jag inte. I så fall jag kunde de lika gärna bara ha slutat efter två filmer. Men jag ja, rent visuellt så, så lämnar den en hel del att önska här faktiskt. Jag tror att det är som så. För jag läste att de höll på att läsa väldigt mycket manusförslag innan de bestämde sig för det här manuset. Och ska jag ta och spekulera lite och ha konspirationsmössan på mig så så skulle jag kunna tänka mig att de har haft en hel del kul idéer- och de har haft mycket som de vill genomföra- med den sista Indiana Jones-filmen. Men att studion inte tillät- därför de hade fått för mycket kritik för The Temple of Doom- med den vägen de valde att gå där. Det har funnits press uppifrån- att man ska mm. göra det mer familjevänligt- och mer humoristiskt och så vidare- och med en sådan press så är det nog väldigt lätt att ähm, tappa entusiasmen. Att man, man slutar bry sig. Det blir bara någonting man ska göra därför att. Och ja, den här filmen andas ju väldigt mycket. Det här måste göras därför att. Och det är synd för den kunde ha varit så mycket mer samtidigt så kan jag inte klandra dem om, om så här i fallet att det har varit press uppifrån och de har inte fått göra vad de vill med serien och då, då är det kanske inte så konstigt att det blir lite håglöst att man inte bryr sig att det är en apatisk inställning till saker och ting och det gör ju att The Last Crusade visuellt inte når den nivån som den kunde ha gjort. Nu menar jag ju inte att det är fullständigt uselt här. Jämfört med många tider från samtiden så ser den ju riktigt bra ut. Men om den ska jämföras med resten av serien så, så har den ju gjort en kvalitetsdipp. Ja, det, det går ju inte att förneka i det här fallet. Det är, det är flera snäpp under, det, det måste jag säga. Man kan få en glimt av härligheten emellanåt men det är väldigt sparsmakat rent visuellt och det lämnar en hel del att önska lite överallt. Men det, det som sagt det glimrar till som scenen du nämnde i början när man får se unge Indiana Jones så långt så var det riktigt snyggt genomfört hela den sekvensen med tillbakablicken till Indiana Jones ungdom, den är riktigt bra filmad tycker jag och har hela den här Indiana Jones känslan i eh, den visuella stilen från kamerarbetet och sånt, precis som man känner igen det men de har även ja, lekt lite mer med, med kamerarbetet så långt verkar de ha Eh, engagemanget i den här filmen men ja, sedan eh, vi växlar till den mer vuxna Harrison Ford i Indiana Jones rollen här så, så ja, blir det inte riktigt samma stämning filmen har aldrig upprent visuellt i berättarstilen till eh, den öppningssekvensen så eh, det blir bara nedförsbacke därifrån det roliga med introsekvensen som är det bästa i hela filmen, vi, vi kan inte säga något annat. Det är att här finns det så mycket kärlek och intresse och uppfinningsrikedom att de förklarar saker och ting som man inte behöver förklara. Mm. Varför har Indiana Jones en viss skräck för Omar? Jo, det händer en sak här som, som skulle kunna förklara varför det är ett litet trauma för honom. Och de har en sekvens där det förklaras varför Harrison Ford har ett r på hakan. Jo, därför det händer en grej med unge Indiana Jones som, ja, som skulle kunna förklara den saken och så vidare. Och hade resten av filmen haft den här detaljerikedomen och den här entusiasmen då hade det här kunnat bli den absolut bästa filmen i hela serien. Men när den här sekvensen tar slut efter, ja vad är det, fem minuter eller så, ja, då, då känns det som att hela filmen den går in i ett lite mer sävligt tillstånd. Att nu är det en ny skattjakt och Indiana Jones är trött och han vill inte riktigt vara med och även om han är entusiastisk för det här uppdraget snarare av praxis än något annat så, ja... Det, det, det är en trött film och det märks i det visuella för man har, man har tagit många genvägar, det är mycket som känns studio och där det kunde kännas studio tidigare och man fick anstränga sig lite för att ignorera det. Här är det extremt svårt därför att om man inte ens försöker dölja det, hur ska man kunna ignorera det? Så ja, rött kort på den saken faktiskt. Men jag vill ändå påstå att musiken räddar en hel del i den här filmen för givetvis så är det det klassiska Indiana Jones soundtracket och man har komponerat mer musik som ska gå i, i samma vib och där är det entusiastiskt, där är det fart, där är det fläkt och där fungerar det och det är intressant hur mycket bara ett soundtrack kan påverka en film för även om scenen man tittar på kanske är lite trött och dekoren känns alldeles för fake, så är det fortfarande pompa och stå till musiken som gör att man engageras. Ja det är enormt medryckande i, i tonerna här. Och ja, det, det är någonting som spritter till i kroppen så fort man hör den klassiska signatur Och då, då, då börjar det riktigt spritta i kroppen och man, man får upp eh, energin. Och det, det hjälper faktiskt den här filmen oerhört mycket i, i John Williams kompositioner här. Eh, för det bygger upp allt som... Tidigare filmer har etablerat. Det, det väcker John Williams tillbaka bara med några trumpetstötar. Så ja, det, man har John Williams att tacka för mycket i, med The Last Crusade här. För han, han får ju verkligen det här att känna som en Indiana Jones film trots allt. Och med det sagt så är det väl hög tid att vi lägger dirigentpinnen åt sidan och börjar att summera den här filmen och det har varit väldigt hårda ord i det här avsnittet, det kan vi väl inte förneka så jag är nyfiken på, um, kommer det här att bli ett fullständigt fall eller kommer den att klara sig i sista stund? Ooh ja Danny, det här är, det är, det är frågan för, för den, den här Indiana Jones filmen den, den gör jag den gör så väl rätt som fel i den berättelse som, som presenteras här. Jones är efter den andra filmens märkliga baksätersnär närvaro äntligen tillbaka i fokus igen och det lika komiska som enerverande bifigurerna från just Temple of Doom har fått vika härdan. Nu är det Jones som regerar här igen och han är åter på jakt efter kristna reliker som i den första filmen. Um, så långt är det ju gott faktiskt i, i presentationen men det som The Last Crusade inte lyckas med däremot är att riktigt fånga atmosfären och äventyrslusten från de andra filmerna. The Last Crusade är ett enkelt matinéäventyr utan någonting nytt att erbjuda egentligen vare sig som äventyrsfilm eller som Indiana Jones-film den är, den är platt och är emellanåt faktiskt riktigt tråkig ibland det, det är samma grepp som tas om och om igen i den här filmen och ja, man blir inte ens i närheten av lika mycket investerad i The Last Crusade som i de andra filmerna där både Raiders of the Lost Ark och Temple of Doom fick tittarna att känna sig som ett, ja, ett busigt barn som lyckats smyga sig in i biosalongen för att se en gammaldags matinéfilm som man egentligen är betydligt för ung för att se så gör man sig här nästan helt av med, med spänningen, skräcken och, och mystiken som gjorde de andra filmerna så, så speciella. Nu är det bara ja, lättsam underhållning med glimten i ögat. Det är typiskt tillrättalagt lagt det som ja, ofta bara går på tomgång. Och, ja, det gör det inte det hela bättre av att Harrison Ford verkar vara väldigt trött på sin roll i det här laget. Det, det här är ju fortfarande Indiana Jones naturligtvis. Men utan den där extra gnistan från Harrison som gjorde att Jones blev en sån ikon i filmvärlden. Men eh, han stöttar sig upp av Sean Connery i ja, en clownroll skulle jag vilja kalla det här. För Sean har den energi och spjuvraktighet som Harrison saknar i den här filmen. Men eh, ja, utan Indiana i hög form så ja, är det ändå någonting som saknas rent karaktärsmässigt här. och Som liten blir jag väldigt glad av att se The Last Crusade. Jag var irriterad och besviken på Temple of Doom. Även om helmskheterna där föll med smaken, mystiken och, och äventyret. Så, så var det ja, inte, inte min grej med Temple of Doom. Så en återgång till den första filmens struktur, det, det gjorde mig lycklig. Men ändå såg jag aldrig om The Last Crusade före nu. Och jag förstår det hela. Filmen är egentligen... Väldigt tom och inte sägande. Man kan njuta av det glättiga och ytliga äventyret en gång. Sen får man nog inte ut så mycket mer av det hela. Och det var det som låg till grund för mitt beslut att inte se om filmen. Så efter att slutligen ha sett om The Last Crusade. Så undrar jag om jag ändå inte föredrar att genomlida short round Willie Scott i, i Temple of Doom. Framför att sitta och känna just... Ingenting som jag ofta gjorde när jag såg The Last Crusade. Det här är inte en dålig film. Den är bara en så jäkig och urvattnad historia- att jag inte kan engagera mig nämnvärt. En så nej, Indiana Jones har betydligt mer- att komma med än så här tycker jag. Vet du vad? Jag håller faktiskt med dig i stort- det här är den blekare filmen i originaltrilogin och det är tråkigt just därför att elementen finns här till ett riktigt episkt äventyr utav stora mått som kunde ha varit den filmen i serien som hade konkurrerat med Raiders of the Lost Ark om att vara den bästa. Men med en nästan apatisk inställning till materialet, till rekvisita, till dekorer och liknande gör att den, den sjunker väldigt fort ner på listan. Och jag har varit enormt negativ till den under inspelningen. Jag kan hålla med om det, jag har kritiserat dess humor, jag har kritiserat hur rollfigurerna har satts upp och jag har kritiserat det visuella. Trots det vill jag förvåna er alla genom att säga att jag, jag tycker faktiskt om The Last Crusade och det man tycker om ska man vara beredd att kritisera därför att det här är en enormt bristfällig film. Den kunde ha varit bättre skriven, den kunde ha varit bättre filmad och den kunde ha... Ja, betydligt mer effekter och liknande i den. Men samtidigt skuddespeleriet är bra trots att Harrison Ford är lite trött och Sean Connery spelar lite för mycket pias för sitt eget bästa. Men med det sagt så är det solida prestationer, det är solida skådespelare och det är en klassisk skattjakt. Jag njuter av den här filmen även om den inte är det stora episka äventyret den kunde ha varit. Det här är en sån film som är jättemysig att ha på i bakgrunden en söndags eftermiddag när man vill ha något lätt lättsmält att titta på. Är det synd att de inte tog vara på den här trilogin mer med dess sista del? Definitivt. Jag tycker det är synd och skam att de var så apatiska till den. Men för vad det är så är det ingen dålig film. Där är kvalitet, där är investering och det känns som Indiana Jones. Inte på den nivån som de andra men fullt godtagbart och jämfört med andra filmer i genren så måste jag säga att den här ändå hör till toppen för det finns en hel del magplask i genren. Så ja, jag rekommenderar The Last Crusade. Det är ingen höjdare, det är kanske ingen film man kan se om jämna mellanrum. Det, det räcker kanske med en sittning för att man ska vara nöjd och sen tittar man på annat i framtiden. Men den sittningen, den är ändå tillräckligt tillfredsställande för att man ska säga att det, det här är en helt okej okay rulle. Ja, man borde åtminstone ge filmen en chans tycker jag. För det, det finns tillräckligt mycket att uppskatta. Men eh, ja, en film att återkomma till gång på gång, det, det vet jag inte om den håller för faktiskt. Inte om man inte är ett Indiana Jones-fan. Och är man det så behöver man nog ett par år mellan sittningarna för att den ska kännas tillfredsställande. Det, det är inte direkt den där filmen man ser en gång om året om vi säger så. Och på tal om en gång om året så börjar det närma sig alla hjärtans dag. Det är bara ett par dagar dit och därför så är det väl hög tid för oss att titta på någonting som är kärleksrelaterat. Det kan väl vara mysigt i den här tiden och att uh, sjunka in i kärlekens tecken även om vi kanske gör det på ett lite tveksamt sätt. Ja, det får man väl kanske minst säga. För eh, vi sökte ju lite hjälp med vårt kärleksliv, du och jag Danny. Men den hjälpen vi fick, den, den var... Ja, kanske inte riktigt vad vi hade hoppats på, kanske. Nej, en hel del bizarra inställningar till saker och ting. En hel del kufiska råd och en hel del... Jag bara kufiskt helt enkelt och det här är en film som vi antydde lite grann i ett tidigare avsnitt förra året där vi pratade om en skådespelares fall från att vara någonting riktigt bra till att helt plötsligt vara helt meningslös och det här är väl filmen som var den sista spiken i kistan. Ja, sedan försvann stjärnglansen helt och hållet tror jag från skådespelaren här så det här ska ju bli högst intressant, som, nästan som en obduktion när man går tillbaka och ser vad var det som gick galet egentligen. Samtidigt får vi väl ta vara på alla bra råd som motförmodan kan finnas här. Det är, det är ett tag sedan jag såg den. Det var i samband med att den kom ut som jag, jag kastade mig på den här. Och sedan dess har den, har den inte funnits för mig. Så ja, jag ska väl motstå känslan av att nej, nej, nej inte tillbaka hit igen. Och faktiskt ta en närmare titt och se var det så illa? Var det inte ganska kul ändå och finns det verkligen ingenting att hämta från den här filmen? Men jag. jag är lite tveksam, jag är lite skeptisk, men vad gör man inte för kärleken? Ja, precis. För kärleken kommer jag att ta, hoppa in i, i den här berättelsen för första gången- eh, Trots att hela min kropp skriker nej, nej, nej, gör inte det här, utsätt inte dig själv för denna upplevelsen så, så ska jag dyka in i det här och, och se vart det hela leder. Kanske blir man positivt överraskad. Vem vet, kanske får man några extremt bra kärlekstips till på traven också. Men jag misstänker att jag kommer att sitta här nästa vecka med en färsk frustration som gnager i bakhuvudet. Ja, vi får vänta och se helt enkelt. Ja, jag kanske minns helt fel. Det här kanske är en betydligt bättre film. Jag hade bara förväntat mig någonting annat. Vem vet. Det, det är någonting vi har valt att utsätta oss för. Det kanske blir en fantastisk upplevelse. Den kanske blir en fruktansvärd upplevelse. Det, det återstår att se. Men vi gör det i kärlekens tecken. Vi gör det för att alla våra älskande medmänniskor där ute ska få veta är det här en rulle värd att sätta sig in i? Finns det tips för kärleken att få här? Eller bör man undvika den här som pesten? Mm, ja, det kan det vara bra att, att avvakta och se om vi överlever först och främst innan eh, man själv tar och, och, och ger sig kast med den här högst tveksamma rullen. För eh, ryktet har ju föregått den här filmen och eh, jag, jag fasar lite grann men jag är ju morbid nyfiken också för vad det här kommer att vara för en upplevelse egentligen. Mm, men då tar vi och slipar skalpellerna och gör oss redo för den här obduktionen, för det kommer nog att bli en, en intressant upplevelse. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs